3 lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. Da, doamnelor și domnilor, 30 octombrie nu este o zi fatidică pentru poporul român doar începând din 2015. De fapt, pe 30 octombrie 1971, la ora 4:55 și 55 dimineața, s-a produs dezastrul de la Certej, în județul Hunedoara. Acesta a fost provocat de ruperea digului și alunecarea muntelui de steril din Iazul de decantare al exploatării miniere, pe o lungime de 80 de metri. Din Iaz au fost expulzați în câteva minute 300 de de metri cub de steril, un mol toxic care a acoperit în numai un sfert de oră 10 de kilometri pătrați, înghițind inclusiv șase blocuri de locuințe, 25 de apartamente fiecare, un cămin cu 30 de camere, șapte locuințe, cu individuale și 24 de gospodării. Dezastrul a provocat 89 de morți și 76 de răniți. Si eu fuera Maradona Viviria como e Si fuera Maradona Diego Armando Maradona împlinește astăzi 59 de ani. E discutabil dacă a fost cel mai mare fotbalist din istorie. E clar că a trișat, fiindcă a știut că a consumat cocaină și în timpul carierei. Însă, cert e că rămâne unul dintre cei mai iubiți și mai carismatici sportivi din istorie. La Napoli, orașul în care echipa a strălucit din 84 până în 91, Maradona este cântat și astăzi de suporteri pentru care este Dumnezeu. Când tecul spune o mamă, știi de ce îmi bate inima, fiindcă l-am văzut pe Maradona și m-am îndrăgostit. Napoli și cele două goluri marcate împotriva Angliei în finala Cupei Mondiale din Mexic 86. Rămân principalele repere ale carierei sale. Pe stadionul Asteca el a înscris un gol cu mâna, fără să fie văzut de arbitru. Gol ce a rămas în istorie ca mâna lui Dumnezeu. Asta în contextul războiului dintre Argentina și Anglia pentru insulele Falkland, ce a avut loc 4 ani mai devreme. În același meci, Diego a înscris pentru victoria Argentinei după ce a driblat șase adversari, incluzând portarul, reușită considerată a fi golul secolului. Aici este Marabona, nu marca al doi, piste la penulta Marabona. Arraica por la vreța, Senio, în funcție mundial. Este el peșteptările de tău, până cea că fie în prima Marabona. Senio, senio, senio, Golurile astea au făcut erou național în țara sa natală, unde a fost supra Pibedoro, băiatul de aur. Maradona e un personaj despre care se poate vorbi cu orele. Emir Custurica i-a dedicat un film în care și-a cântat o altă melodie, ce a fost compusă special. Și cântă bine. Ia-mi o s Hai, din Ia. mi Am trăit Ce? Am trăit asta. Și golurile de care povestești tu. Da, eu pe alea nu le-am le le le prins. le-am prins. Da. Le -am Ce am mai plis. face dole Maradona? Ia... Băi, Maradona, de când și-a încheiat cariera de fotbalist, cu nu și-a prea găsit locul. S-a luptat cu dependența asta de droguri și de alcool. A fost și obez la un moment dat. A reușit să slăbească. Asta e pentru noi un exemplu. Eu Ei -am -am Maradona, și tu... a a. Nu știu cum a slăbit, dar a slăbit. Ah, Ok. A tot încercat să fie manager pe la diverse echipe, nu prea a ieșit nici prin țările arabe, măcar. Anul trecut a devenit președintele clubului Dinamo Brest din Belarus. Asta e exact în nota lui, adică, <laughs> nu <-o> vezi venind, <laughs> în Belarus a ajuns, știi? Dar nu, n-a mers nici acolo, a fost, pe urmă, un sezon antrenor în Mexic, la Dorados, o echipă oarecare, iar acum este din nou antrenor în Argentina... La gimnasia La Plata, pe care a preluat-o de 5 etape, a pierdut 4 meciuri și a câștigat unul singur. Frate, dar îi, îi place să fie antrenor sau nu mai are bani, pur și simplu? Adică le... îi și place să fie antrenor. Acum, acum stă el cu banii, nu știu. Pentru că numele Maradona a devenit în România și o metodă de țeapă. de -a face niște bănuți. -a face niște bănuți. Maradona e un monument. Ce s-o La mulți ani e Diego. Bine, dacă zici tu... Încheiem cu muzica astăzi, 30 octombrie 2015. Adele intra direct pe primul loc în clasamentul britanic de single-uri cu piesa Hello, de pe cel de-al trei de album al său, intitulat 25. Nu știi, moise? Oarecum așa. Oarecum. Eu cu Adele suntem nu prea sunteți prieteni. Am fost. Am înțeles. Eu am fost. Piesa a fost descărcată, sau ascultată, mă rog, în rețelele de streaming de 7,32 milioane de ori în prima săptămână. De 7,32 de milioane de ori. Într-o săptămână, da? Hello a bătut astfel recordul de ținut de piesa What Do You Mean a lui Justin Bieber. S a debutat pe locul întâi și în majoritatea țărilor civilizate care dețin date exacte și în care nu domină pirateria, așa cum se întâmplă în continuare în România. Propun să o ascultăm pe Adel, Hello, cu Polda Damixi, ca să avem și o tentă românească. Este un remix a, cel mai bun, se pare, al unui DJ român. Hello, Adel, Polda Damixi. Ne auzim și mâine dimineață, iar cu se la 1 și un sfert, da, la România despre, direct. Despre colectiv o să vorbim astăzi, bineînțeles.